Az új lakó. Te ilyen ember vagy! Kezdem megbánni, hogy hozzát kötöttem az életemet! Szomszédaim, valami románék vagy révészék még csak egy hete öltöztek be. Szerencsére se gyerekük nincs se porszívójuk, se padlókefélőjük, még névtáblájuk se, csak televíziójuk. Te beszélsz, azt mondják, német tisztekkel jártál vacsorázni! Este hat óra tájban érkeznek haza. Ma is, mihelyett megjöttek, bekapcsolták a televíziót. Az én teakonyhám és az őszobájuk falak közös. Lassú lángon felteszem melegedni a Pürét. Róla mindenki tudja, hogy a nyilas házparancsnok három keresztel megkrétázta az erőszoba Lassan keverem a krumplipürét. A takarítónő, Berta néni, hetente kétszer jön, és akkor két napra előre megfőz. Mielőtt elmenne mindent a számba rág, mint egy kisgyereknek. Itt a hideghús, azzal az író úrnak semmit se kell csinálni. Itt a savanyúság, azzal se. Csak ezt a krumpli pürét kell megmelegíteni. Tessék utána mondani, mert az író úr mindent elfelejt. Ne féljen, tanéni. nem fogom elfelejteni. De csak lassú lángon. Csak lassú lángon, Berta néni. És tetszik majd keverni, majd keverem. Mivel tetszik keverni? Kanállal. Fakanállal, fakanállal. És lassú lángon, író úr, lassú lángon, Berta néni. Köszönöm szépen Isten vele. Húsz éve hazudsz a világ szemébe. Vigyázz, ha feszíted a húrt, megkeserülöd. Lehet, hogy nézni jó egy ilyen antifasiszta szerelmi drámát, de itt a teakonyhában úgy hangzik, mint valami veszekedés. Sajnos a krumpli pürét nem lehet itt hagyni. Minél melegebb lesz, annál sűrűbben pöfög. Nekem te hiába játszod a mártírt, a saját keresztlányát kijelentette föl. Na, no, mond csak, hajjuk, erre kíváncsi vagyok. Mindjárt kész leszek. Most már nem csak pöfög, most már lő. Ha tudni akarod, nekem bizonyítékaim vannak. Ezt mindenki mondhatja. Hát akkor tessék, ide néz. Oda át valami nyikorok, talán egy fiókot húznak ki, aztán lábdobogás hallatszik át, dulakodás, hörgés, egy női hang, nyilván a németek szeretője felsikolt, segítség, megöl, egy lövés, egy elzuhanó test puffanása, még egy lövés, aztán végre csönd, és meleg a krumplipürém. A szomszédaimnak még a névtáblájuk se volt kitéve. Másnap, harmadnap mindenki, aki őket kereste, tévedésből én hozzám csöngetett be: a rendőrség, a tiszti orvos, újságírók és fotográfusok. Nem is volt nekik televíziójuk. A férfi, akit se románnak, se hanem rónainak hívtak, enyhítő körülmények figyelembevételével nyolc évi börtönt kapott. Most csönd van a szomszéd lakásban.